Bueno, eta bagaude ba mentxe e, topaguneko kide batekin e, Eta mintxakidez e, mintxatzeko e, hori dela eta e, agurtuko dugu e, Pablo Egunon Pablo eta eskerrik asko etortzagatik Egunon e, Bueno, e, mintxakidez e, itxegitera etorrizara eta lehenengo galdera e, ezinbestekoa da Zer da mintxakide? Beno, ba, mintzakide hasti ezaguna den mintza praktika programadaz da, ez? Aha. Mintza praktika programaduek, e, mi abeberatzi zirenta laro gaitama iruan donostian, eta, eta egun ja abaduia naikotxo, eta gaitaz moa, zazpi herri eskualdetan bartxan dago, eta, eta bos, boste parteide baino gehiago ditugu, iam. Uh -huh. ja. Aha. Erki ta Berriozarren e, noiztik eh e, dago martxan mintzakide. Nik uste dut e, bueno, eh Irun Errkotata falla sortu zen e, 2004an eta nik uste dut e, Batera hasit zirela Bertzarko taldeak edo 2004an. Bai, 2004an, izan dugu eh lelopean abiatu dela kanpaina hori eta e, nola sortu da hiei hori. Bueno, horrela da, eh superheroiak dira edo supermintzakideak dira, eh? Bueno, e, ba, kanpainak e, egiten dugu kanpaina bateratu bat, e, Piskal, e, Mintzapraktika egitasmoak edatzen ditugu mm -hmm. egitasmoak, ez? E, e, bateratu bat egiten dugu, eta oain dela urte batzu proposatu zen hori alako supereroiak edo alako zer ikusirik zuen bat egitea mm -hmm. eta, eta aurten aurrera eraman dugu, baina e, or, e, Mintzapraktika batzordean erabakitzen da Piskal bat e, leloak edo Aha. urte zurteko leheloak, ez? Aha. Eh, bai, claro sí. Bai, e, mintzakideak mintza praktikas aparte bestelako helburuak ere hitzango ditu, imaginatzen dut, ez? Ezakite euskararekin gozatzen ikastea o holako zeo zer. Hori da, e, programa hau ba martxan jarri genuenean helburu batzu genituen, ba, ba pixka bat e, kalean euskararen presentzia ez izatea, ez pixka eta zabaltzea eta, bueno, ikastenari direnei laguntzea, ez? eta pixkat eh hokiek dira helburuak, ez? E, gero ta e, euskaran normalizazioan eragitea, ez? Gero mm -hmm. partaideak e, bakoitza badauk baitu helburuak, ez? Fitxatxoan e, bete bertuten izen emateko bete arte fitxatxoan bakoitza beren helburuak aukeratzen ditu eta oso helburu ezberdinak hartzen dituzte batzuk titulu lortzea, beste batzu normalizazioan eragitea, euskaraz bizitztea, denetariko helburuak e, mm -hmm. dituguntzaki de gaitasman bai. Eta e, Euskaren normalizazio horretarako iniziatiba honek e, e, baliogarria da, e, zure ustez? Nik uste du, baiet. E, gero eta presentziareago, bueno, e, esan behar da, e, mintzakide izan duen bilakaera ba, behatzi urte hauetan, bak mm -hmm. ba, ba, kristona izan dela ez, hasi ginen, larroi bat lagunekin, eta egun ja, iaia, ia, seire lagun parte hartzen dute irunierrean, ez, eta berrezarren bedai. Eta, eta, bueno, e, larrogeita, piko talde daude martxan, orduan esan edukalean presentzia hori nabarmentzen dela, ez, uhum. edo, edo e, ikusi ezak egula edo... Eh, e, artean, bueno, pues eh artean, <laughs> eh harremana que e, bueno, e, baina eh talde e, talden artean ere e, nolabait eh harremanak lantzen dira e, edo hori pizkat e, galduta dago, e, nola lantzen da, zera hori. Ez, e, bueno, harreman e, e, horiek e, pizka bultzatzen dira eta laguntzen dira, ez? Uh -huh. Ba, e, alde batetik mentzakide talde bakoitzean, ba, harreman oso politagotendia hasiera batean lehendabizko egunak oso zaiak dira, ez? Ez ezagunekin batea kafetxo bat hartzera edo edo pase bate bat ematea zaiak egiten dira, baina gero cuadrilla batantzeko biltzen dira eta eta gero bere planak dituzte eta oso harreman no. ona izaten dituzte. Gero horretaz gain E behin antolatzen dugu alako saio sagarria egiten diago, ba bat edo, edo ez dakit, bertso ez saio batera joate alkarrekin edo alako bat eta hori pizka bideratuta dago e, talden arteko ezagutza hori bultzatzeko, ez? Uh -huh. e, ba ba forma ezberdinak entzuteko eta eta jende berria ezagutzeko, pizka sareak handitzeko, ez? Aha. Eta pizka e, ba, e, zabaltzeko harreman hori zabaltzeko, ez beste lagun berrieekin edo, edo zaletasun kideak e, ba ezagutzea edo ba oso harreman politikoa da eta nahiko txolantzen dugu hori ba pizkat ezagutza ez, hori bultzat bultzatzea, ez? Beraz diozunaren arabera talde taldeek zaletasun esberdinak dituzte, Zer, berez, e, zaletasunen arabera, zer nolako ekintzak egiten dituzte batrak besteekin edo? Bueno, o, e, oso ezberdinak, oso zaletasunen ezberdinak biltzen, biltzen ditugu, ez, e, edo jasotzen ditugu eskaerak, ez, oso ezberdinak. Egia da, mintza praktika egiteko, ba, ba, lekoa proposa edo, edo, edo gehien jartzen dutena tabernadela edo gefetegi batean elkartzea. <laughs> <Ne kutura>. Imaginatzeko <laughs> zen. bai. bai. bai, bai, bai. Baina bestelako taldeak ere sortzen dira, eh, arangurenen baditugu padel taldeak edo, eta ah, oso... oso, no, oso e, mintza pratika aldetik ez dakit padel bitartak ba, mintza pratika asko egin holtzunez, baina gero e, padelako... Padela hondoren, ba, joaten dia, kafetxo bat hartzera, edo hori, ez. Pero... Azkenean betita, Bernan, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Padela izan daiteke aitzakia, ez, biltzeko. Hori da, bai. pisgat aitzak irtzala hartzen dugu, eta gero, bai, jendea elkartzeko, ez? Eta pisgat praktika hori egiteko, baina... Badira ere paseoan joaten direnak, uh -huh. e, ba hori, tamintza praktika egiten, gero badira ere txirrindula taldeak gaina padelen asunto bera da ez dakit mintza praktikasko ingo zuen <risa> txirrindulan, eh? Baina hori e, da pizkata itsakiak biltzeko eta gero badia joaten dira pase bat emate txirrindularekin eta alkartzen uh -huh. diren non baiten e, gozaltzera edo edo zerbait hartzera eta eta egiten dute bere saioa mintza pratika saioa ez bai, e, lehen aipatu e, dugu normil, e, euskaren normalizazioa eta hau adibide izugarria da e, benetan mintzakide izan daitekela e, balia bide bat normaliza, e, euskara normalizatzeko bai, e, edo zein jarduera eginda daitekela euskaraz ez da? hori da, baina e, <laughs> ezkenan e, gure bizitzan hartu hartu mm -hmm. euskara bez, ba, bizitzan barneratu bar, behar dugu edo Bai. Eta edo zein tokitan erabili ezakegu, edo zein den joan eta askatu, mm -hmm. bueno, ba, trabak baditugu, jakina da eta askotan <gazio> ba, <gazio> <gazio> ba, ezin da, baina gutxienez. E, baliabide hori dugu eta saiatu badugu hori pixka bat aurrerateatzen edo ez? E, Pablo Saletasunak e, nola sortzen dira es nahi dute e, bueno, talde bat biltzen denean lendabii biltzen da eta gero saletasuna erabakitzen dute edo edo Zaletasunak e, mm, biltzen du jendeak? E, bueno, e, gehien bat saletasunak biltzen du jendea hau da. Bueno, e, piskagat datorrez, dator, e, e, bete Fitsatxoan, e, parte hartzeko bete behar duten fitsatxoan, e, iru aukera dituzte, e, piskagat e, taldea eratzerakoan e, zena iago dute, ez? Adinkideak izatea, auzokideak izatea, edo zaletasunkideak izatea. Aha. Ta piskagat e, horren arabera e, antolatzen ditugu taldeak, ez? Piskagat, e, zaletasunak aukeraatzen dutena, ba, e, eskatzen diguz zein zaletasunak dituen, E, ba, bueno, ez, e, ez du taipatu orain baina ere mendizaki mendi martxan daukagu hori e, e, e, e, jabetean bitan biltzen dira ba mm -hmm. bat egiteko Gero mintzakide hibilbideosasun garriak beste talde bat da eta hauek biltzen diapasean ibiltzeko. Uh -huh. Piskat, e, eskatzen duguna fitxatxoan hori da e, jartzea azezaletasunak dituzten jendea biltzeko egia da e, eta horrela da. Azkenean asko mugatzen gaituela ordu tegiak ere egez. Uh -huh. Piskat, e, kutza bere fitxan jarri behar du zein eguneetan eta zein orduetan nahi duen parte hartu eta Hori mugatzen gaitu izugarri, ez? Ba, pizkat, eh, jende sozial dago edo edo asko plan handaude, edo ikasketekin, edo alako bueno, bere bizitzarekin baketsak, ez? Eta pizkat, eh, asko mugatzen gaitu ordutegia, baina pizkat horrela antolatzen dugu bai, talde txoak. Beno eta fitxa hori betetzea zaparte ze gehi join behar du pertsona batek mintzak idean nitzen aimateko. Bueno, ba, hori bete. <laughs> <laughs> e, es, dugu, eh, zer gutxi? Zerrazagu, eh? Bai. hori, bueno, eh, ficha hori aurketuko duzu pa ba, bat. Hemen e, berrizarren euskaraz zerbitzuan balatuko dizuete edo Joate Euskara herritzoa eta izena mm -hmm. bertan ematea zuzenean ematea, edo mintzakide blogaren bitartez ere interneteko fitxa bete zakete. Eh, aukera asko daude ficha hori. E, mila fitxa... hori. Egin ditugu e e e eta, eta oso zabalduetan dute, tabernetan eta inbatokitan ez, bat e errasa izateko jendaren zatez. Nikustu dut errasena eta erosoena da interneten bidez editea, gure blogaren bitartez horra e, haukituko dute lotura fitxa betetzeko eta horren bitartez e betetzea erosoena da, ez, baina bestela, Hemen Euskara Zerbitzoan, e, Berrizarren Euskaran Zerbitzoan, edo bestelako tabernetan eta dekuetan bai. Edarki, e, bueno, e, mintzakide topaguneko, Euskaltzaleon Euskal topaguneko iniziatiba bat da, esplike guzu, pixka bat zer den topagune? Topagunea da Euskara Elkartean federazioa. E, Eusk Euskara Elkarteak batzen dituen, e, batzen dituen, ez dakit nire organizazioa erakundea bai hori bai, da baiia bai. pizkadat e, mm -hmm. e euskal kartak bazkidetzen dira topagunean eta alako laguntza edo edo bestelako mm -hmm. eh mana bueno, eskaintzen diegu eskatzen dute na pizkadat ez e, pizkadat e, landresna bat da ez mm -hmm. e, euskal kartentzat eta hori da topagunea gehien bat ezagut Ederki, e, Pablo, e, eskertzen dizugu, nera etortzea, pizkat, mintzakidez, mintzatzeko, e, eskerrik asko etortzea gatik, eta zuei, bai. zure denbora eskaintzea e, eta hurren arte. Ba, eskerrik asko zuegi, bai.